Перший селянин. «А я тому не вірю. Вже як котра жінка така вдасться, то ти її ланцем додому не прикуєш і дітей покине». Перша жінка. «Не слухай того куме, бігме, не слухай. Діти – велика річ. Діти – половина матері. Одна половина може й би і би рада піти, позволити собі. А друга не пускає, кричить, а ми, мамо, а що з нас буде? І не пустять там тої половини». Микола входить з фляшкою і ставить її на столі. «Ось вона! Ось наша радість! Ось одинока потіха!» Піднімає фляшку, телепає її і знову ставить. «Овна! Вистане вам!» «Ану, кумове, чесні! Сусіди мої приємні! Дай нам, Боже, здоровля!» Наливає, п'є і пускає чарку кружляти. Бабич. «Куме, Миколо! Ген, куме!» Микола. «Га!» Бабич. «А я би тобі, куме, щось сказав, та боюся, щоби ти на мене не огнівався». Микола сідає коло нього, обіймає його за шию, плачучи. «Кажи, кумочко, кажи, ти в мене найближчий сусіда, ти мій порадник, говори». «Бабич, ти, куме, не вгнів, тобі кажучи, занадто м'який, занадто податливий». Микола хитає головою і тяжко зітхає. «Ой, так, так, занадто м'який, занадто податливий». «Бабич». «А вони бачать, що ти такий, та й тобі кілля на голові тешуть». Микола хапає себе за голову. «Ой, тешуть, тешуть, аж у міску лупає». Плаче. Бабич. «Цить, куме, фе, не плач, не будь дитиною, Микола, не бути дитиною, а то як?» Бабич. «Ти б узявся до своєї жінки троха остріше. Похрупостів би на неї, погрозив би, а то й вдарив раз-другий». «Знаєш, жінка так, як коняка, любить батіга, без нього зовсім ледащіє». Микола. «Ой, ледаще. микола ой ледаще, ледаще. Бабич. «Ну і до сього гурмана ти постався». «Що то він, завоював тебе чи що? Покажи йому, що ти в хаті, господар. Закажи йому бувати у себе». Микола. «Ой, просив я його, та де тобі, ще й сміється». Бабич. «Просив. Бійся, Бога, куме, хто ж такої речі просить?» Та то певно, що він просьби не послухає. А ти остро до нього. Микола. Ой, кумочку, боюся його. Страшний він такий, як кат. Бабич. Пекуме, куме, ти ще не дитина. Чого тобі боятися? Адже він тобі нічого не може зробити. Микола випростовується. Та то правда. Чого мені його боятися? Бабич. Ти йому погрози, що підеш до суду на скаргу, що він тобі жити з жінкою не дає. Микола. Та то правда, адже і над ним є старший на скаргу. Бабич, що в цілім, в цілім селі соблазнь робить сором на цілу громаду. Микола, га, та за це ж тяжка кара. Бабич, а ти думав як? Зараз його вітци перенесуть? А ти вже собі по тому з жінкою Даси якось раду? Коли лише би його вітци Мара взяла? Микола, о, певно, що з нею я собі пораджу. Адже ж ви, сусідоньки, знаєте, яка вона була добра, щира та вірна, за ким його зла доля на мій дім навернула. До рани можна було їй приложити не те, що плаче. Настя. Ти куми його до хати не пусти, ось що, двері йому перед носом замкни. Ціпом по голові заїдь, так би я на твоїм місці зробила. Микола. Так-так-так, ціпом по голові, мондур камаття. Нехай мене скаржить. Я вже буду знав, як боронитися». «Бабич. Нас, куми, на свідків клич. Ми посвідчимо, як вони з тобою обходилися». Селяни, Так, так, усі посвідчимо. Його зовсім зі служби проженуть, а тобі нічого не буде». Микола схапується. «Добре, все зроблю, візьму на відвагу». «Або що, хіба я не чоловік, не господар? А ну вип'ємо, сусіди. Біг заплатить вам за раду. Побачимо, хто тут буде старший». П'є і частує їх за чергою. Ява друга. Ті самі входять жандарм і Анна. Жандарм трохи підпитий. Ого! А тут що? Праздник якийсь? Комашня чи поминки? Микола. Та поминки, поминки справляю. Жандарм. А по кім? Микола. По собі самім. По своїй честі, по своїм супокою, по своїм житті. Жандарм іде до столу, люди розступаються перед ним, він сідає. Анна також сідає на припічку. «Ага, ти, я бачу, вже троха теє. Язиком плутаєш?» Микола. «Як то плутаю? Я не путаю, я правду говорю. То ти, Михайло, моє життя попутав, так що й кінця не найду».